کواسی دې یې نه دی تاسې پر دې باندې دغه دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې میں تمہیں دل سے اول و آخر کرتا درحئی ایتوار پر منظور نشست پر یہ کوئی تقریب ہے علیہسا قی کے نکٹوری ادھی بیان نے یا اللہ سبحانہ او دې په خاطر چې دې لپاره او له او په هر یو یاد کې چې بابا نو هر یو پاک څو خبرې ده یا یو باختو دا په دغه ډول او په هر یو یاد کې چې زه هر او څقیق دې یا دا رئیس مؤسسه نووځینځر شوو او پدې کې بیان ده چې پتھرې پاللونکي پاللونکي د کتابونو او د وګړو ترڅ څخه او دا غیاثه څخه نه او دا غیاثه نه پېږو اې څرګند کې اول پکاث ترې ځنې د اوله څخه اتخاذ او غداري ورغاني د تخليق مستغني یا دغه آیتونه تر کې دا ولنه درغور او څه څه ده دغه ښځه وایي چې بچو باید سره پامونه وکړو هر امر خواته آیت سره کې وګورئ تاسو روښانه باندې یو ځل ووایئ. دغه په واسطه 73 ټولې او دغه ته به یوه د ملتونه او د غنیمتونه جوړه. او اته خلاصې ساينس هیڅ متسلل دی چې د زموږ په هټه او نړۍ چمتایږي. دغه په واسطه دغه 78 کې تحریر. چې د وګړو منایټو چې د اي ایس لپاره د په دې دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه راشی کی وہ لطیف طواتر پر استوری ہے جو ہے یہ روایت ہے کہ مکہ الاول سے رب دار بتا دیا رہے او مدات علی شروع توไอ کی کا سیدنا اللہ رب عزت واضا مستوا کہتے پر سلام ہو رہے ہیں درودنا اللہ رب تا را تا سبا سبا من را دا زه په ځل اخیری پیژندل راغلم داغه هغه ملي مان راوړی داو মিশন به نو د دې امبیلو په ټول په پیژندل راغلم دې امبیلو په ټولنه کې په پیژندل یره پیغمبر پیغمبر چې د شریف پیغمبر ا شریف پیغمبر رانو نو نو په دېانو په چون په شریف پیغمبر په ورځ په هغه کې دې خلکو لدی سلام و هغه میشنې چلاوللې او دا د صورت کړی و دې اړیکاتو د په هغه کې و نه و نو د دې پیغمبر په میشنو پریختي کې د دې کبله چې تاسو څه کوئ دې د جنګ کې د دې ورته چې څوک په الله د څنور وې یو پرانو چې مګې یو داواله چې څېرې او د دې دوا په اوبو په الله دې اتسقيت الى كل النتوائي واثر المخض دلاله دلاله رصاد دلاله تموز التاريخ وذاتك بدات عندها في ال 18% كنت بلا توالي قائنا حال اليوم اقدر دلاله ها早ی پیدای بیدacie ۡwie دلداد باید! کتروانا invers کا capacity ۡو دلداد او لحو اسلاما او خالتا ری بی اللہ او لحو اسلاما خالتا ری بی اللہ اسلاما خالتا ری بی اللہ اسلاما خارے کام بی با و لہ اگر چاہ پسنا واسی تکا او خزوال مثل سلمان دي ايه بالله تكونوا في شطاله من من منشري اكل الله تكونوا ولا التكليف عشان بيد الله من فسود ينتوسي وراحه ودرجانه الله سبحانه अच्छा मोदी के ते अल्लाह से बोला ये दोनों आदेश नंबर 10 अल्लाह से बिनो था ये नंबर 10 गुरुवी से ये गुरु तो मैं अल्लाह से पूछूं ये क्या कर सकता है भगवान की करते मैं ايذًا قال الله لكم ادوروا مني فتوكلوا من شرو دا انسان خپل باندې الله دې واڅي او خپل هغه څه پاتې نه کړو موږ انسان څنګه یو او توري کې څوار او څلور دي څلور غوله څونډره ورته الله کاودا الله کاودا د په الله نه وره هرغه بیماری دا دغه تحلیل ته د یوې مینې دروغه دغه د الله د تمامه څخه دی ولر شاله د الله او خان خالد تعالی دی چې هغه ورای او په موږ سره نوې خبرې راځي په د پښتو کې چې تاسو مونږ راوړی او راوي چې تاسو دا غوښته ولا اوسئ. څنګه راځي؟ څنګه ورونو نو وچې ته د دې شېو مثالونه وینې تاسو وایي چې خالی خلکونه ویني ولل کېنو او هغه څه د ریشو نورو یې کرامتات په بل ترڅ نه په دې ډول باندې نو احتمال سمارت کېږي د دې له مېرم بلې روان دي الله راځي کې نو پدېل نو دا رولې وروزه د دې پرېلې چې دوی به عمل کول هغه لا نو قربو په نه عدل منهم لا نو اول <سؤال> کسی صون هم دیا اللہ را لگریدی که کول <سؤال> بیونی <سؤال> ستا ریشتی نمی کرانیدی او اللہ را بلکس ربکس ربکس ربیسی کنمیشن سواده شو او شکو ایمان داری با نکر کنم رسولی اللہ <سؤال> نصر <سؤال> رقم ارخن قولنا بین حضر وځایې وړاندې ورنوم ورانه یې نام لري نو ملينې د ګلینی د پروګرامې تورې د پروګرامې تورې د پروګرامې د په نړۍ او تاسو غواړئ چې ولرئ چې اسلام له إناوه یو یوه ثقافتی دي څده آت station کهalesم څللہ دخان و دخانفی تغمبر و قومتوں ڈخاری ارسل بو سلود بک incident ژاگرد invention ڈالی دکان څده کامیری دن ڈانر úạده کامیری تگرفت ڈاگرد سلود بکنیم ڈاگرد سلود بکنیم ڈاگرد سلود بکنیم ڈق تعامیل دنگیم ڈ دقای خودت په بازار کې ما ټولول چې ویل وې او هغه کوم چې 39 نمبر راوړي راځي هغه لیدل څو انیمیشن د دې باندې خلق کړه دا خامہ ترې پدې راځي نو خپل دغه په تاسو کې پلان څه او د ټولې او هغه د دې تاسو څنګه یاست په دې ټولو پرتو وکړل وکړل پرې کېدل پران کېدل اوه دکاس مایې دغه چې اولادونو د اسلامي پره د ځامنې په څیر بلې یو خللې نو چې په دا قبولیت سره نن زه او خپل پرستاندارو سره نه کله چې دغه ټولګي په کلکري کې د دې صدا발 کوي انګرلي کې د شهیدو په ځانونه او محمد رسول <سؤال> الله سلام الله علیه او ابوبکر اسلام او ابوبلن او ایدو قرن قوضا و میند یا تند آنبیاو کی اطول آنبیاو کی اطول آنبیاو کی اطول آنبیاو کیشتی مدنی و نبلو لہو مصرمون او موضور جلال را صادقالیو و میند یا تاقی اوچا جولا بولو بیر الاسلام وغیر بیشم نتینا بیدن و لئی رب و لیون شرم او اوچوا با من الکاسرین دتوانیان